Ходить Параска. «Що ти затіваєш? Скажи на милость Божу!» Герасим злякано. «А ти по чим знаєш? А, -а тобі яке діло?» Параска. «Хоч би сказав, пораявся!» Герасим звідкиля вона довідалась. «Знай свою діжу, а в мої діла носа не тикай! Іди собі, іди, не заважай мені думати!» Параска. «Та ти на старій щодня дурніший робишся!» Герасим, Параско? Параско, ну чого там Параско? Герасим, не чіпляйся. В мене в шапці більше розуму, ніж у тебе в голові. Параска, ти з великого розуму в дурний заходиш. Що це ти затіяв? Женить Романа на пузирівні. Герасим, ааа, то ти про це? Набік, думав, що довідалась за гроші, аж всередині похолонуло. Ну так що ж? «А тобі яке діло?» «Паразка, не хочу я нікого за невістку, опридь смотрі». «Сам сказав, що будеш її сватать. Діти полюбились. Я до неї привикла, вона до мене. Дівка красива, здорова, зна всі порядки. Коло птиці, коло свиней, коло корів. Одно слово «хазяйка» біля всього. В хаті, як у кімнаті. «Я вже не здужаю». А проти неї, скільки їх у нас не було, ніхто хліба не спече, ніхто борщу не наваре, хоч і без олії іноді, а всі їдять, не нахваляться. Герасим, не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече, а смачніше зваре, тим більше робітники з'їдять. Мені треба невістку з приданим, з грішми. Параска, візьмеш, в обидві жмені. Герасим, іди собі. «Не заважай мені думать!» Параска, «Нехай же тільки Роман жениться на позирівні! Не буде їй про світлої години! Я її заїм!» Герасим, «Про мене хоч цілком значенням ковтни її! Мені аби гроші!» «Іди собі, Параско, від мене! Тут думок як піску в моря, а ти чорт знаєш, чим причепилась!» Параска, «Які там думки? Чом ти не пораєшся зо мною?» Герасим, не з твоєю головою мене вчить, йди собі! Параска, тху на твою дурну голову! Герасим, я тебе як плюну! Заміряється і вдарить. Входе Савка.